Той же, для кого ця думка не нова, буде зволікати, зважуючи і уявляючи собі останній крок, який він досконало вивчив і який зробить із зимною кров'ю, якщо тільки коли-небудь зробить. Хіба не так? Це правда. Я уявляв собі це не раз. Ми відучилися розлучатися з життям стримано. Цим мистецтвом досконало володіли древні. Для нас самогубство – Завжди пристрасть, екстаз, імпет. Те, що колись чинилося врівноважено, тепер схоже на хворобливу конвульсію. Античні і східні мудреці вміли розлучатися з життям і підкорятися йому без трагедій і завивань. Нині загублена ця незворушність і сама її основа, бо проведення захопило місце античного фатуму. Що ти п'єш? Як завжди шампан? Скільки можна дудлити цю шипучку? Горілка й досі не йде. І ніколи не йшла, ти ж знаєш. Ну, дай мені ковток. А тобі можна? Шампан можна. Він підплив до самого бережка. Я подав йому пляшку. Він зробив великий ковток, а коли повернув, то я ледь не опік пальців об пляшкою пляшку і мусив покласти її на траву. «Зимно в нас», – сказав Грицько. Розумієш, коли ти збагнув, що вона не жартує, то не мусив розігрувати цю комедію. Але ти хотів її вграти, і тому була єдина можливість, і ти нею скористався. Не зовсім так. Я спав з нею і раніше, хоч і не можу збагнути, як воно так виходило, що віддавалася вона у стані. Спочатку я мав надію, що вона передумає, що все це, це якась шизуха. Я не сприймав серйозної теревені про смерть, але коли дізнався про хворобу, то зрозумів, що вона просто вирішила театралізувати свою смерть, яка так чи інак неминуча. І я тоді зрозумів, що я її жертва, яку вона вирішила потягнути із собою у прірву, власне, так, як ти і сказав, для товариства. Але ж це не чесно я ж не смертельно хворий. Тому вона вирішила підкрастися з іншого боку, переконати мене, що я вже все здійснив, що попереду у мене і так нічого цікавого. І мушу сказати, що їй це фактично вдалося. Деякі ситуації в моєму житті схиляли мене до самогубства. Я би справді не розігрував тут цієї сцени, якби мене не попросив лікар. Але він мав дати їй не отруту, а снудійне. Звідки вона взяла отруту? Я нічого не розумію. Вона хотіла померти, і вона померла. «Дай пляшку!» Він знову зробив ковток, заплющу очі, замислився, ще раз ковтнув і сказав, «А пам'ятаєш, як ми тут влаштовували купіль при свічках? На жаль, з кретинами! Ну і що? Головне – забавитися!» Він знову повернув крижану пляшку, і я поклав її у траву. «Слухаю, зовся я!» А чому ти з'являвся тільки тоді, коли я бував тут з Мар'яною? Чому тебе не було, коли я бував з іншими дівчатами? А ти не зрозумів? Ні. Шкода. Бо я з'являюся лише тоді, коли ти є ти, а не жалюгідна підробка. З Мар'яною ти хоч і лукавив, але все ж таки намагався пірнути у своє «я», збагнути себе. Ти тоді думав. «Розмір ти боровся зі своїми почуттями, розважував, що робити далі. Коли ж ти з іншими, то нагадуєш мені бульбашку на воді, яка пливе за течією. Мені не цікаво тоді спілкуватися з тобою. Хоча це не означає, що я не спостерігав збоку. Я дивився і думав, «Яка ж марнота марнот! Хто б казав?» «Але я таки збагнув це!» ціною смерті? Нехай і так. Я бачив, як ти немилосердно марнуєш час, очевидно думаючи, що все ще попереду і не підозрюючи, що це не так, усе вже позаду. Навіщо тобі всі ці панни на порі? Хіба ти їх кохаєш? Ні, відказав Ян, не замислюючись. То чому не лишиш? Не можу. Як то не можеш? «Візьми і лиши. Мені з ними добре. Тобі зі всіма добре. Але вони мені подобаються найбільше. Ти просто бик. Ти граєш, і в цьому суть твого існування. Не тільки. Є ще література». «Література? Та ти пишеш тільки для того, щоб тобою захоплювалося і віддавалося. Ти пишеш для грання. Хіба не так?» Я пишу для грання? А ти спробуй замислитися, і сам дійдеш такого висновку. Я пишу для грання, повторив я, прокручуючи в голові, що я написав не для грання, а для вічності. Фактично все? Хоча водночас воно сприяло і гранню, це все взаємозв'язане. Але ж не можна сказати, що писання спонукалося спрагою грання. «Коли я зустріну її і перевезу на той берег, – сказав Грицько, – то знаєш, що їй скажу? Я скажу їй, май на нього зла. Врешті-решт він вчинив, як і кожен хлоп. Він хотів тебе трахнути і трахнув, а якою ціною вже не суттєво. Ти хотіла його обдурити, але не вийшло, бо він обдурив тебе, а хоча... Він випростався і змахнув веслом. Човен відбився від берега і знову поплив у туман. Хоча навіщо я буду все це їй говорити? Ти сам їй це розповіси, Коли-небудь. Пізніше. Сам. Його голос бренів у мряці, а він уже зник, розчинився в імлі. Тільки легенькі хвильки буцилися з берегом, причісуючи траву. «Сам їй і розкажеш!» Я розкрив Мар'янину торбинку, добув ключа і сховав до кишені. Потім підвівся, згріб до кулька порожні пляшки, поглянув останні на ту, що мене запросила на смерть, і рушив геть. З найближчої телефонної будки я зателефонував до Ростислава, як і було між нами домовлено, і сказав, що вийшло трохи інакше». Мар'яна десь роздобула справжню отруту і випила її. То був білий флакончик з черепом? перепитав Ростислав. Так, здивувався я. То була не отрута, а снодійне. Я дав їй одне снодійне під виглядом отрути, але задля більшої гарантії залишив її на кілька хвилин у своєму кабінеті. На видному місці стояв флакончик з черепом, але там теж було снодійне. Цей флакон зник. То вона не вмерла? Не вірив я його словам. Ні, зараз я приїду. Ви там покрутіться поки що. Я повісив слухавку і повернувся до ставка, став чекати. На острівець я ступити не відважився. Я відчував жах, прислухаючись до кожного звуку що долинав з острова. А що як Ростислав затримається, а вона очуняє? Як я подивлюся в її очі? Я ходив туди-сюди, наставляючи вуха на кожен шерах. В одну мить мені навіть здалося, що Мар'яна поврушилася. Щось хруснуло, серце моє зупинилося. Я затамував подих і сторожко вдивлявся в темряву. Щось темне почало наближатися до місточка. Я готовий був тікати, коли нарешті збагнув, що це вітер війну оберемком вербового галуззя. Швидка прибула десь за півгодини – я провів поглядом лікарів, які попростували на острів і подався на трамвай. Вже коли їхав, повзна спромчала швидка з Мар'яною. Я відчув, як у мені щось надірвалося. Я ледве стримався, щоб не заплакати. Але непокірна сльоза таки викотилася з ока.